Знайшлося чимало проникливих людей, які запідозрили підступ. Але Ауреліано II відразу поклав край замішанню. Він проголосив прибулих почесними гостями і з соломоновою мудрістю всадовив Ремедіоз прекрасну та королеву самозванку на один п'єдестал. Аж до півночі захожі, перевдягнуті бедуїнами, брали участь у загальних веселощах і навіть зробили свій несок у свято, чудову піротехніку і віртуозну акробатику, що викликали усіх спогади про давно забуте мистецтво циган. Та невдовзі в розпалі веселощів хитку рівновагу було порушено. Хай живе ліберальна партія, вигукнув хтось. Хай живе полковник Ауреліано Буендія. Спалахи пострілів затьмарили блиск фейерверків. Крики жаху заглушили музику. Радощі змінилися панікою. Ще багато років тому люди подейкували, що початок королеви самозванки був насправді ескадроном регулярних військ і під пишними бурнусами бедуїнів були сховані карабіни. Уряд надзвичайним декретом відкинув це звинувачення, пообіцявши провести суворе розслідування кривавої події. Та правду так і не було з'ясовано. І остаточно перемогла версія про те, що почат королеви, без найменшого на це приводу, за знаком свого командира, розгорнувся в бойовий порядок і безжально відкрив вогонь по натовпу. Коли спокій було відновлено, в місті не виявилося жодного зудаваних бедуїнів, а на площі зосталися лежати, хто вбитий, хто поранений, п'ятеро паяців, чотири коломбіни, шістнадцятеро козирних королів, один чорт, три музиканти, два перри Франції і три японські імператриці». Серед безладу і загальної паніки Хосе Аркадіо II вдалося сховати в безпечному місті Ремедіос, а Ореліано ІІ приніс додому на руках королеву самозванку в подертій сукні і забрудненій кров'ю Горностаєвій мантії. Вона звалася Фернандою Дель Карпіо. Її вибрали як найгарнішу з п'яти тисяч найпрекрасніших жінок країни і привезли до Макондо, пообіцявши проголосити королевою. Мадагаскару. Урсула доглядала її, мов, рідну дочку. Замість осудити дівчину, місто перейнялося співчуттям до її простодушності. Через півроку після цієї бойні, коли поодужували поранені і пов'янули останні квіти на братській могилі забитих, Ауреліано другий вирушив по Фернанду дель Карпіо до далекого міста, де вона жила зі своїм батьком привіз її до Макондо і справив бучне весілля, яке тривало аж 20 днів. Через два місяці їхньому подружньому життю мало не настав кінець, бо Ауреліану II, намагаючися загладити свою провину перед Петрою Котис, вирішив сфотографувати її в оборі королеви Мадагаскару. Коли Фернанда довідалася про це, то поскладала свій посаг у скрині, і ні з ким не попрощавшись, поїхала геть із Макондо. Ауреліано II наздогнав її на дорозі в долину. Після довгих, принизливих прохань і обіцянок виправитися, йому зрештою вдалося повернути дружину додому, а коханку він знову покинув. Певна своїх сил Петра Котес не виявила ніякого занепокоєння, адже це вона зробила його чоловіком. Він був іще дитиною, яка нічого не віддала про справжнє життя, з напханою різними фантазіями головою. Коли Петра Котес витягла його з Малькеодесової кімнати і визначила йому місце в світі. Він народився потайним, відлюдькуватим, схильним до роздумів на самоті, а вона сформувала йому нову, зовсім іншу вдачу, жваву. Товариську, відкриту, наповнила його радістю життя, прищепила любов до бучних веселощів та марнотратства і, врешті-решт, перетворила його зовні всередині на того чоловіка, про якого мріяла для себе з юних літ. Потім він оженився рано чи пізно сини одружуються. Він довго не насмілювався повідомити їй цю новину і поводився зовсім по-дитячому.